הזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, ואתה פה עמוד. ודהי לך עמסה להזעיק את יהודה, ויוכר מן המועד אשר יעדוף. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירע לנו שבע בן מכרי מן אבשלום. אתה קח את עבדי אדונך ורדוף אחריו, פן מצא ערים בשורות והציל עינינו. וייצאו אחריו אנשי יואב, והכרתי והפלתי וכל הגיבורים, וייצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, ועמסה באה לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו. ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו בתערה, והוא יצא ותיפול. ויאמר יואב לעמסה, השלום אתה אחי, ותוכס יד ימין יואב בזקן עמסה לנשוק לו, ועמסה לא נשמר בחרב אשר ביד יואב.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 ויעבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מעכה וכל הברים ויקהלו ויבואו אף אחריו ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המעכה וישפכו סוללה אל העיר ותעמוד בחל וכל העם אשר יואב משחיתים להפיל החומה ותקרא אישה חכמה מן העיר שמעו שמעו אמרו נא אל יואב, קרב עד הנה ואדברה אליך. ויקרב אליה, ותאמר האישה, האתה יואב, ויאמר אני, ותאמר לו, שמע דברי אמתך, ויאמר, שומע אנכי. ותאמר לאמור, דבר ידברו בראשונה לאמור,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 ואביתר כהנים, וגם עירה היה עירי היה כהן לדוד.